Він піднявся і почав наспівувати арію. У домі було тихо. Унизу чути було, як брат готує собі каву. Дім зяяв життєвим простором.